Ми вловили звіринку, вона має перинку, ми її піймали, у перину загортали. Ритуальні удари батогом, що молода дістає від свого майбутнього чоловіка, практикуються у всіх славянських та в інших індоєвропейських народів. Їх пояснюють самі слова молодого, які він примовляє, і пісні і коментарі вчених як символ підлеглості жінки чоловікові. Сумцу, на нашу думку, дає дуже правдоподібне пояснення цього примітивного значення. Він знаходить у них аналогію з ритуальними ударами луперків під час луперналій. Луперналія – свята в честь пана. У стародавніх римлян – та з медоносними батогами асвінів, що символізували ранню та вечірню росу, що сприяє родючості нив. Цей погляд підтверджується звичаєм, що переховався в багатьох місцевостях, де молодий тільки обмахує довгим батогом молоду з усіх боків, а той вдаряє ним по возі, об'їжджаючи навколо. Знаходять також що щодо цього звичаю на Білорусі, де молодих підіймають зі шлюбного ліжка ударами батога. Тут батіг чи палиця фігурує, її взагалі в більшій частині шлюбних обрядів. Знаходять також наближення до цього у пісні, що її співають, виконуючи звичай посипати зерном людей та хати на Новий рік. А в цій пісні святий Ілля сходить з неба на весілля а з хлібовим батогом у руках. Де махне він батогом, там родить збіжжя. Але можна припустити також ще й інше пояснення, не таке міфологічне, але яке не виключає, однак, пояснення Сумцова. «Необхідність покладатись на пам'ять свідків, каже Дюмеріл, а дала походження одному дуже брутальному звичаєві. Після всіх обрядів присутні жорстоко вдаряли один одного, щоб краще все запам'ятати. Як каже Макс Ковалевський, подібні удари, як символи чисто юридичні, практикуються в країні хевсурів на Кавказі при складанні договорів. Не забувайте, що в мене позичено стільки-стільки грошей. Це нагадує поличники штирійських селян та січення хлопців у Великоросії, коли відновляється межа після сперечання. Релігійний ритуал міг перетворитись тут в символ. Під час цілого походу до хати молодого весь час співають Вроди Боже гречку, чорну кострубату, ми ведем невістку молоду й багату. Привезено гілля, ой загір та й вподілля, посаженого в місті, в городочку, під муром в холодочку, на білім кам'янеку, вином го підливано, шафраном підсипано, марно зілий козаквіло і маленько зародило. Яно дві ягодойки, а обі – червонойки. Варто зазначити дуже цікаву пісню, де говориться спочатку про захоплення дівчини, потім про її розчарування. «Цього вечора наш Василь не спав до півночі, все гадав, як йому звести молоду Оленку. «Оленко, зозуленько сива, іди з нами!» Наші гори не такі, як ваші, а складені з кременю. Наша трава не подібна до вашої, у нас шовкова. Наші поля укриті рожами, а річенки тучуть медом. Наші сади заросли тернами, на вербах ростуть горіхи, а наші дівчата у срібло вдягаються. Молода Оленка не спала цілу ніч, готувалась до від'їзду. Проїхали гору, проїхали другу, на третій спинились. Тоді молода Оленка питає, а де ж ті крим'яні гори? Шовкові трави, рожеві поля, медові річеньки тощо...